Alhamdulillah. Alhamdulillah yang anzal ala abdil kitab, dan tidak jadalahi wa'iwajah. Aşhidu an la ilaha illallah, wahdahu la shariqallah. Al-adhi subhanahu wa ta'ala. Wa ashhadu anna muhammadan adla wa rasul rahmat. Allahumma sallim ala sayyidina Muhammad, Nabi Mustafa wa ala ali wa sahbi wa tabi'in min ladina taqumu khairal ummah amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun tusiqum wa iyaya bittaqwallahi wita'atih la'allakum tuflihun mu'ashiral muslimin rahimakumullah sungguh beruntung bagi kita sekalian yang telah diberi kenikmatan dan kerahmatan Allah subhanahu wa terutama nikmat Islam dan iman yang menjadi landasan kehidupan kita di dunia demi kebahagiaan kita dunia dan akhirat itu semua berkat hidayah Allah yang diberikan kepada kita semua untuk itu patut kiranya kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah tersebut perlu kita kata bersama bahawa di dunia ini tidak ada seorang pun yang hidupnya ingin celaka atau sengsara. Begitu juga di akhirat. Setiap orang pasti menembakkan kehidupan yang beruntung dan bahagia dunia dan akhirat. Itu adalah sebuah kewajaran. Namun yang perlu diingat bahwa kebahagiaan tidak akan datang begitu saja. Tanpa adanya usaha baik secara lahir. Maupun batin Seorang yang ingin mendapat keuntungan yang besar di dunia Harus kerja keras Dan selalu berusaha Meningkatkan usahanya Begitu juga kehidupan akhirat Tanpa adanya upaya Meningkatkan ketaatan kepada Allah Dan Rasulnya Mustahil Orang itu mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti Oleh karena itu Ketakwaan Pada Allah dan Rasulnya Sebuah keharusan bagi setiap insan Yang hidup di dunia Sebagaimana firman Allah Subhanahu SWT Dalam surat An-Nisa Ayat 69 Wa man yuti'illahi wa rasulah Fa ma kema'al ladhi an'amallahu alaihi minan nabi'in wa swidikin Wa syuhadai wa salihin Wa khasuna ulaika rafiqah Artinya barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya Maka mereka itu akan bersama-sama Dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Jadni golongan para Nabi as-Syuhada As Dan salihin Artinya orang-orang yang saleh, Dan mereka itulah sebaik-baik teman Pengertian taat itu adalah Begitu patuh dan taat pada Allah SWT dan Rasulnya ada skalanya taat itu kerana takut. Dan ini biasanya dilakukan orang-orang yang banyak dosa. Ada wala taat disebabkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang demikian itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar mengerti akan kekuasaan dan kebesaran Allah. Mereka bukan hanya mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Namun lebih daripada itu, mereka selalu menyebut dan berzikir kepada Allah. Selalu menyebut asma Allah dan Rasulnya. Sayyidah Aisyah ia pernah berkata, Barang siapa yang cinta kepada Allah, maka ia berzikir atau menyebut asma Allah. Dan Allah pasti akan mengingatnya dengan memberi rahmat dan ampunan kepadanya dan barang siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia pasti menyebut asma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat. dan itulah bukan tidak ada artinya tapi akan membuahkan syafaat di hari kiamat dan aku bersama-sama dengan Nabi kelak di surga membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan suatu keharusan. bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, bahkan Allah telah memerintahkan dalam Qurannya surat Azab ayat 56. Inna Allah wa malaiqatahu sallu naalannabi. Ya ayuh Allah di naimanu sallu alaiwasallimotaslima. Sungguh Allah dan para malaikatnya sama-sama mendoakan rahmat untuk nabi. Hai orang-orang yang beriman, bacalah salawat dan salam kepadanya. Ayat tersebut menjelaskan membaca salawat adalah perintah dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Membaca salawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam artinya mohon tambahan rahmat kepada Allah untuk Nabi, walaupun pada hakikatnya, pada hakikatnya Nabi itu maksum dan tidak membutuhkan untuk didoakan. Akan tetapi kitalah yang memohon ampunan dari Allah dengan membaca salawat sebagai wasilah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utamanya di hari kiamat. Dalam hal ini Nabi telah bersabda, "Aktsirush salata alayya" Fa inna salatakum alla ba khratil izunabikum watlubu ila wasilati wa inna silati artinya perbanyaklah baca salawat untukku karena salawatku untukku menjembatkan pengampunan dosamu dan mohonlah kepada Allah untukku derajat dan wasilah maka sungguhnya wasilahku di hadapan Tuhan akan berupa syafaat bagi sekalian untuk mendapatkan syafaat atau pertolongan, semua manusia pastilah membutuhkan, apalagi kelak di hari kiamat pada saat di mana uang emas dan perak tidak berlaku, saat yang tidak mengenal lagi antara suami dan istri, antara anak dan orang tua, apabah apalah di sorotan family dan seterusnya. Semua urusan sendiri sendiri, bahkan mulai dari nabi Adam. Sampai Nabi Isa tidak ada seorang pun yang sanggup menolong kita kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah kita gemar membaca salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena membaca salawat kepada Nabi oleh Allah pahalanya dilipat gandakan sepuluh kali. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man sal alaihi salatan, sallallahu alai ashra. Berangsiapa membaca salawat untuk satu kali saja, maka Allah akan menurunkan rahmat kuadanya sepuluh kali. W man salallahu alaihi wasallam, salallahu alai ashra, w man salallahu alai ashra, salallahu alai miatan, w man salallahu alai miatan. Katakan Allahu diin ay... min ainih baraatun, baina ainih baraatun minan nifak, wa baraatun minan naf wa askanahu jammal asyhadah barang siapa yang baca selawat untuk satu kali Allah membalas selawatnya sepuluh kali dan siapa yang baca selawat untuk sepuluh kali Allah akan melawat selawatnya yaitu seratus kali maka barang siapa yang baca selawat seratus kali maka Allah akan menulis di antara kedua matanya terbebas dari sifat munafik dan terbebas dari api neraka Dan telah pada hari kiamat Ditempatkan bersama-sama Dengan orang-orang yang mati syahid Alhamdulillah Kita ditakdirkan oleh Allah Menjadi orang-orang yang gemar Membaca salawat Untuk itu marilah kita selalu mengingatkan Ingat-ingat Agar kita jangan sampai kering Dari membaca salawat dalam keadaan bagaimanapun dan waktu apapun duduk berdiri atau tidur dan bekerjaan sedapat mungkin kita biasakan untuk membaca solawat sebab orang yang mulia di hari kiamat adalah orang-orang yang selalu membaca selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awla nasi bi yaumil qiyamati aktharuhum aliyassalatan orang-orang yang terdekat kepadaku pula di hari kiamat ialah orang-orang yang paling banyak membaca selawat untukku dengan khutbah yang kami bacakan, mudah-mudahan kita tidak akan lelai dalam membacakan selawat. Pada saat-saat di mana-mana Nabi disebut agar orang agar kita tergolong orang-orang yang termasuk disebutkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Al-bahilu mendukir tuaindahu dalam Yusuf Alaihi. Orang-orang yang bahil, dikir, yaitu dikir yang namaku disebut kepadanya lalu ia tidak mahu membaca salawattu Barakallahu liwa lakum fil qura'an al-azim wa nafani wa ayakum wafi minal ayat wa zikri hakim aku lukali hadu wa stafiru inna huwa al-ghafur rahim Allah ruhma wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Alhamdulillah. Alhamdulillah dihambakan kerana kau amar. Wa ashadu alla illa illallah wahdahu la sharikalah. Irzan liman yahdu wa kafar. Wa ashad anna siddina muhammadan abdu wa rasul syyidul jin wal baa'ar. Allahumma silawatulam ala nabi al kareem syyidina wa maulana muhammad wa ala ali wa sahaba ya jmain Raya ayuhan nas kita kubul bimamamr, wan tahu amanah angnu wakad, wa alamu anna Allah Taala marukum bi amri badabin nafsi, pasalna bimala etikusih, taala taada kailan alib. إِنَّ اللَّهَ وملائكته يصلون عَلَى النَّبِيِّ يَا ايها الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا اللهم احفظ للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالامان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنة واقنا عذاب النار عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وايتاء ذي القربى يعيذكم الله ان لكم ذكرن فضل الله العظيم يذكركم بشكره على نعمه ويسالهم فضله عيد والله ذكر الله اكبر